P3 Sveriges radio Market set flight controls free and correct Elevator trim up. Okay. Flight, instrument, free correct, flight instrument set one, two and Vid sextiden på kvällen den 21 oktober 1978 lyfte piloten Frederick Valentich med ett litet flygplan från flygplatsen Morabbin i Melbourne, Australien och flög in i solnedgången. Han skulle aldrig komma att ses igen. Frederick var 20 år gammal, en ung pilot som hade haft sitt flygcertifikat i drygt ett år och utbildats inom ramarna för organisationen Air Training Corps, en sorts luftskouter finansierade av det australiensiska flygvapnet. Han hade inga problem som de kände till. En glad, stabil ung man som hade inlett den karriär han själv önskade sig. Den där dagen hade han hyrt en ensits i Cessna, ett litet privat flygplan, för att ta sig ut till ön King Island, 56 mil utanför kusten. Det var hans andra försök att ta sig iväg. Några dagar innan hade han kommit till flygplatsen men tvingats vända om på grund av dåligt väder vid kusten. Den här gången hoppades han att den tre och en halv timme långa flygturen skulle gå bättre. Varför han skulle till King Island vet ingen. Han sa på flygplatsen att han skulle plocka upp några passagerare, men ingen väntade på att bli upplockad på King Island. Till sin familj och flickvän sa han att han skulle hämta kräftor, men det fanns inga kräftor åt honom på ön. Till sin flickvän hade han till och med sagt att han skulle vara hemma igen vid halv åtta tiden samma kväll- vilket inte var möjligt. Varför Frederick gav sig ut över havet den där kvällen vet vi alltså inte. Men vi vet att det var hans första flygtur över öppet vatten nattetid som pilot. Det som finns kvar av honom och hans resa är radiokommunikationen med flygplatsen i Melbourne. När han svängde ut över havet på 1300 meters höjd tog han kontakt med flygplatsen. Melbourne, det här är Delta Sierra Juliet. Känner ni till några andra flygplan under 5000 fots höjd? frågade han. Delta Sierra Juliet, ingenting vi känner till, svarade flygplatsen. Och här började det konstiga. Delta Sierra Juliet, började Fredrik och fortsatte. Jag är det verkar finnas en stor flygfarkost under 5000 fot. Flygplatsen i Melbourne frågade vilken sorts flygfarkost var han såg. Fredrik svarade att det var svårt att se men att han såg fyra starka lampor, ungefär som landningsljus. Han var tyst en stund och sen anropade han flygplatsen igen och rapporterade att flygfarkosten passerat minst 1000 fot ovanför honom. Kommunikationen fortsatte mellan flygplatsen och Fredrik då flygfarkosten ovanför honom inte försvann. Vid ett tillfälle beskrev han den som stilla i luften fast den följde honom medan han själv cirkulerade runt runt. Den hade ett grönt ljus, sa Fredrik, och det skråv lyste metalliskt. Så började Fredricks motor krångla. Han rapporterade att flygfarkosten börjat hovra ovanför honom. It's hovering and it's not an aircraft. Det sista som hörs från Fredrik Valentys är de orden och sen ett sista anrop. Och så några metalliska skrapande ljud. Enligt dokumentärfilmen The Unexplained Files, Abduction. Moments later Fred stops talking and strange metallic noises crackle across the airwaves. Before coming over. Fred never arrives at King Island you oh, oh. ah, ah, oh. <laughs> Maya. Blir blivit huvudlös För Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner Och vad som hände med Fredrik vet vi inte Det är naturligtvis inte omöjligt att han kraschade Delar av en ensits Av samma modell som han själv hade flugit med Spolades i land på Flinders Island Fem år senare en teori som framförts är att han, ovan vid att flyga över havet, råkat hamna upp och ner och sett sin egen spegelbild i vattenytan. Det låter långsökt, men det kan hända. Men så har vi såklart den sista möjligheten. Att han på något sätt blivit bortförd. Att hans försvinnande är en sorts kidnappning. Att han, idag snart 60 år gammal, finns kvar i livet någonstans. För det är det som är grejen med att föras bort. Ingen vet om man fortfarande lever, men försvunnen är man. Och det kanske är värre än alternativet. I dagens avsnitt ska vi höra tre historier på det temat. Vi ska börja med en historia från internet- den utspelar sig på Sveriges största internetforum, Flashback fullt av allt från vansinnigt hat och groteska konspirationsteorier till människor som träffas och blir tillsammans eller pysslar med inredning där medlemmarna är vana vid vad som helst. Men kanske inte den sortens inlägg som en dag började dyka upp. Jag vet inte om någon kommer läsa det här. Jag vet inte om det finns någon kvar som kan läsa det. Jag skriver det bara för att någonting inom mig vill nerteckna ett minne. Skapa en beständig version av det som har hänt, även om ingen annan någonsin får höra talas om den. Det är lite ironiskt, eller hur? Hela poängen med flashback, själva skälet att sajten någonsin funnits, är ju för att människor ska ges möjligheten att skriva om saker som betyder någonting för dem. Politik, hat, kärlek, porr Sena nätters ångest över livet Och roliga anekdoter om katter Miljoner och åter miljoner ord Och då har jag inte ens räknat med allt i er Se-chatten, alla privata meddelanden All kontakt som skapats och bibehållits Om allt det där försvann Vad hade då återstått? Ingenting ett stort tomrum som fortfarande ekade svagt av våra röster. Helt tomt är det dock inte. Jag är kvar här. En ensam röst. Men snart är jag också försvunnen. Det började som ett mim. Eller kanske inte. Kanske var det redan från början någonting mer ondskefullt. Något som jagade oss som ett rovdjur men förklädde sig till ett internskämt för att kunna ta sig in bland oss obemärkt. Är det någon här? Det var allt. Fyra ord och ett frågetecken. I ena dagen syntes det inte till. Andra dagen var det över hela flashback. I inlägg i nya och gamla trådar. Är det någon här? Första gången jag läste om det var i forumdelen om flashback när någon startade en tråd om ett namn- och bildlöst konto som publicerat en märklig kommentar i någon tråd. Ett antal formanvändare dök upp och rapporterade andra fall av samma kommentar. De flesta avfärdade det som antingen troll eller spam, men några fastnade för det och började slänga sig med kommentaren. Det blev ett internskämt som användes för att locka lurkers till att ge sig till känna. Samtidigt spred sig det där anonyma spammet. När en vecka hade gått hade det dykt upp i fem trådar jag regelbundet besökte. Det fanns inget mönster, kommentarerna tyckte dyka upp helt slumpmässigt. Efter ännu en vecka hade jag sett 20 till kommentarer enligt samma mönster, varav flera i mina egna trådar, och de började störa mig. Det kändes som att det växte ogräs i trådarna, dessa ständiga upprepanden av frågan, är det någon här? Varje gång jag kikade bland mina prenumerationer var det fullt av dem. Jag började ge upp mina gamla trådar. Jag slutade titta i dem och jag sökte mig till andra forumdelar. Men de fortsatte dyka upp därmed. Är det någon här? Det var en bugg i flashback, sa de. Och vi nöjde oss med den förklaringen eftersom att, om vi ska vara helt ärliga, flashback aldrig någonsin har varit helt buggfritt. Så kommentarerna fortsatte komma. De började hamna i vägen avbryta trådar där människor förde diskussioner skymde sånt som vi verkligen ville se Det kändes som att de mångdubblades dök upp snabbare än vi hann radera dem De var överallt oavsett vilka inställningar i privacy och integritet vi gjorde Man försökte med CAPTCHA-kontroller men det stoppade de inte Till och med i trådar som var låsta av moderatorerna dök de upp vi var irriterade, men vi var ännu inte oroliga. Sen hände det där med Ruskibus. En morgon när jag loggade in var det allt man snackade om i Laidback. Ruskibus hade fått hela sitt konto raderat, varenda inlägg och hela profilen. Allt var borta och det enda som återstod i alla inlägg Ruskibus någonsin hade skrivit, alla 40 000, var fyra ord. Är det någon här? Forumet exploderade. Man publicerade ursinniga poster. Hur kunde Flashback låta någonting sånt här hända? Man organiserade insatser för att rädda och arkivera gamla trådar. Det var den största skandalen sedan Aftonbladet läckan. Folk uppdaterade sina avatarer och länkade till protestlistor i sina signaturer. Men det märkliga var att den enda som var helt tyst- i hela den här debatten det var ruskibuss jag minns att jag undrade över det man kunde ju föreställa sig att det första som skulle hända var att han startade ett nytt konto och återvände för att leda protesterna eller? men det var som att inte bara kontot utan också människan bakom tangentbordet hade försvunnit med facit i hand vet jag att det var här vi borde ha börjat bli rädda men vi var för arga för att bli rädda och jag reagerade precis som alla andra. Jag hade inte ens varit bekant med Ruskebuss, jag hängde inte i forumdelarna han modererade. Det jag tänkte på då var att människan bakom kontot höll kontakten med sina vänner över mejl eller någonting. Jag trodde inte tystnaden betydde att Ruskebuss hade försvunnit. För flashback är ju bara flashback, eller? Det är inte hela livet, det är ju inte på riktigt. Andra konton började försvinna. Allt som hade stått i deras inlägg slukades som av en dammsugare, raderades ut och ersattes av den där enda, allt mer hotfulla frågan. Jag tog för vana att uppdatera vissa trådar minst var 50 minut i en desperat jakt på något nytt inlägg där det skulle kunna göras att problemet var hittat och löst eller att någon åtminstone skulle berätta att han visste vad som pågick. Men hur mycket än uppdaterade förstod ändå ingen någonting. Fast alla hade såklart en egen teori. Det var ett virus i Flashbacks källkod. Nej, det var en reklamkampanj. Nej, det var ryssarna. Eller någons sjuka psykologiska experiment. Eller PK-media. Flashbacks blogg hade inte uppdaterats på veckor. Sen uppdaterades den plötsligt med ett inlägg som bara innehöll en fyra ord lång fråga. Men vi la knappt märke till det. Vid det laget hade vi redan börjat förstå att någonting hemskt hände. Någonting mycket värre än ett virus eller en reklamkampanj. Vid det laget hade vi till slut börjat bli rädda. De raderade flashbackkontornas ägare var också försvunna Precis som Ruskebuss hade de försvunnit tillsammans med sina trådar och sina användarprofiler. Deras vänner berättade att de inte fick svar på sina mejl, att de hade slutat logga in på sociala medier, att deras mobiltelefonnummer inte längre fungerade. När kontot som tillhörde en ganska välkänd moderator försvann skrev en grupp av hennes vänner att de skulle gå hem till henne och fråga vad som hade hänt. Inte för att de trodde att det var någon fara underströk dem, de ville bara veta- jag vet inte vad de hittade när de kom hem till henne eller om de ens tog sig hela vägen dit. För nästa dag var alla deras egna konton försvunna och övertagna av frågan. Det var där och då som hela grupper började lämna flashback. Till och med människor med konton startade i början av 2000-talet. Sådana som hade upptäckt flashback när det fortfarande bara var ett fansin försvann. Folk var rädda. De Jag stannade. Jag vet att jag borde ha flyttat med. Men jag mäktade inte med att radera nästan nio år av mitt liv. Det fanns bättre mötesplatser än Flashback. Men Flashback kändes för mig som hemma. Varenda politisk besatthet jag hade gått igenom fanns nedtecknad där. Flashback var fortfarande den andra sajten jag loggade in på varje morgon. Direkt efter att jag hade kollat mina mejl. När jag ville diskutera någon korkad, journalistsvinklad reportage gick jag till flashback. När jag ville döda lite tid med dumma skämt eller lektrådar gick jag till flashback. När jag ville bli road eller inspirerad eller helt enkelt bara få den där känslan av att inte vara ensam i hela världen gick jag till flashback. Och nu blev flashback uppätet och jag kunde inte göra någonting annat än att titta på. Till slut nådde det fram till medlemmar som jag hade pratat med i åratal. Det fanns inte många kvar av oss då. Trådarna under aktuella ämnen hade ett tiotal läsare. Gick man längst ner på listan över nya inlägg var det flera dagar gamla inlägg som visades. Jag hade slutat läsa mina privata meddelanden för jag visste vilka fyra ord som stod i dem. Vi hade börjat kalla det frågan med stort f det smärtade mig för vissa av avsändarna var människor jag hade känt länge men jag intalade mig att de var försvunna och att jag inte kunde göra någonting åt saken. Flashback var tyst och dött och kvar fanns bara några rädda människor som jag och vi höll ihop och försökte se till att det fanns aktiva medlemmar kvar i forumet och att det inte bara skulle tas över av frågan. Till slut kom en dag då de sista medlemmarna hade försvunnit. Det enda som fanns kvar på hela forumet, alla nystartade trådar, alla nya inlägg, allt på aktuella ämnen, var frågan. Den ställdes om och om igen. Och det var nog då jag började förlora hoppet. Jag letade såklart. Jag tittade igenom varenda forumdel, data, droger, ekonomi. Jag scrollade till och med genom trädgård, växter och odling. Jag försökte via proxys åt alternativt konto ifall jag hade blivit blockerad på något sätt. Men jag visste hela tiden att jag inte skulle hitta någon annan aktiv medlem. Det fanns ingen annan kvar. Varifrån kom frågan? Vad hade satt igång dess omättliga aptit? Jag vet såklart inte, men jag har en teori. Innehåll är allt. Innehåll är energin som håller igång internet. Den bensin som driver de sociala medierna och mötesplatserna. Innehåll är vad internet äter för att överleva. Påläggen på mackan. Om internet är ett ekosystem är vårt innehåll det som alla i det här systemet behöver för att kunna ta sig framåt. Det är ingen nyhet för någon, de här sakerna. Jag visste det, eller jag trodde åtminstone att jag visste det. Men det jag inte hade förstått var att det var vi som var innehållet. Allt hände så fort på internet. Varför skulle inte även evolutionen snabbas upp? Vi borde inte ha förvånats egentligen över att det bara tog 20 år för verktyget att bli vår överman. Det enda överraskande är egentligen att det tog så lång tid. Flashback är inte så stort. Åtminstone inte jämfört med många andra mötesplatser där ute. Det som skrämmer mig, verkligen gör mig livrädd- är att jag har känslan av att det här bara är början. Så nu drar jag också, medan jag fortfarande kan. Jag vet inte varför jag har fått ha kvar mitt konto så här länge- varför jag har tillåtits existera medan andra har försvunnit. Kanske ville frågan att någon skulle kunna finnas kvar- någon som den kunde ställas till- men oavsett så ska gudarna veta att jag aldrig trodde att jag skulle bli den som skrev Flashbacks sista inlägg. Någon undrade om det var någon här och vi alla svarade, ja visst, här är vi. Kom och ta oss. Och det gjorde den. Efter att jag publicerat det här loggade jag ut och sen bär jag ut datorn på gatan och lämnar den där för gott. Om det är någon kvar som läser det här skulle jag rekommendera att ni gör detsamma. Det finns någonting där ute. Det har slitit sig loss från sina bojor och det är hungrigt. Flashback var bara början. Det kanske inte har hittat familjeliv, Twitter eller LinkedIn än. Men det är bara en tidsfråga. Rädda dig själv. Stäng av allting. Dra ut alla sladdar. Släng din smarta telefon. Kasta routern i papperskorgen. Och slutsänd dina ögon och be en liten bön om att frågan inte ska upptäcka Facebook. Ni har hört den sista posten skriven av LiveJournal användaren Rihanna och bearbetad av mig. Om ni är nyfikna på originalversionen av historien går alla länkar som vanligt att titta på sr.se där ni söker på creepypodden eller på bloggen creepypasta.se. Risken att bli bortförd finns inte bara när man är ensam kvar utan även när man är omgiven av människor. En klassisk vandringssägen, en historia som har spritts från person till person i tron att den i någon mening är sann åtminstone sedan 30-talet handlar om tre kvinnor som ska åka tunnelbana till en fest tillsammans. Tunnelbanan är full av folk och en av tjejerna får sitta en bit bort från de andra två. När de börjar närma sig stationen då de ska gå av går de två tjejerna fram till den tredje men får inte kontakt med henne. Hon sitter bara där och stillar tomt framför sig med en glasartad blick. När tjejerna försöker ruska liv i sin vän säger plötsligt en vilt främmande man som sitter bredvid henne att hon är hans flickvän och att hon bara är lite sjuk. Jag ska ta hand om henne, säger mannen och ler. Kvinnorna blir rädda och reagerar kraftigt. De drar iväg sin väninna och mannen försvinner i folkvimlet. De åker till sjukhuset och där upptäcker de ett märke efter en spruta i den medvetslösa tjejens lår. Nästa historia handlar också om att plötsligt, omgiven av folk, möta en avgrund. Den är skriven av författaren Christopher Howard Wolff och publicerades först på sajten slimebeast.com och historien kallas Lockbete. Den läses av Ludwig Josefsson. Har du hört talas om Polybius? Det är en gammal vandringssägen som spreds på webben på den tiden då den inte var så värst värt som spännande och när den mesta kommunikationen sköttes i primitiva forum. Själva storyn var att ett gammalt arkadspel Polybius började dyka upp i spelhallar. Barn som provade spelet fascinerades av kombinationen av simpel vektorgrafik och quizupplägg men den som spelade tillräckligt länge skulle visst drabbas av märkliga åkommor. Till exempel oförmågan att känna sorg. Den detaljen fastnade verkligen i mitt minne. Jag är inte längre så säker på att det där bara var en vandringsägen. Jag växte upp i New York- på 80-talet och mamma och jag brukade åka till en shoppinggalleria som hette South Hills Mall i Duchess County. Medan hon handlade fick jag roa mig i spelhallen Dream Machine. Det var allt man kunde föreställa sig. Hög musik som blandades med elektronisk skottlossning och plinganden från hundratals högljudda arkadspel som samtidigt försökte få ens uppmärksamhet och pengar. Själv föredrog jag skiboll. spelet där man skulle rulla ett klot upp för en ramp så det hamnade i rätt hål. Jag gillade såklart videospel också och jag hade ett Nintendo hemma. Men någonting med att göra den där fysiska ansträngningen för att träffa rätt och i bästa fall vinna en boombox eller en radiostyrd bil. Vann man tillräckligt fick man ut kuponger som man kunde byta mot priser. Hoppet om fina leksaker drev mig till skibålbanorna. Jag var inte så bra på det, men gjorde å andra sidan få totalmissar. Sista gången jag var på Dream Machine hade en kompis följt med. Nicholas. Vi hade en del gemensamma intressen på det sättet som man har med alla när man är barn. Tecknat på tv, leksaker och såklart Spel. Vi hade träffats när jag började i hans skola Han dunkade mig i ryggen Och frågade med välkomnande röst Hur läget var Det var inte för en senare som jag upptäckte Att han hade haft en handfull blåbär Från skogen bredvid skolan I handen Mina föräldrar kontaktade hans föräldrar Och fick dem att bekosta en ny tröja till mig Eftersom missfärgningen i tröjan Inte försvann i tvätten Det var min favorittröja Helt nyköpt för att jag skulle se bra ut i skolan och ge ett gott intryck. Nikolas var inte så värst snäll. Jag vet inte riktigt varför vi ens var vänner men där var vi i alla fall. På väg till spelhallen Dream Machine. Nikolas vände sig mot mig i entrén och höll ut handen. "Vad?" sa jag och tittade på hans tomma handflata. Pengarna? Din mamma sa att vi skulle dela på dem. Mamma hade visserligen försett mig med en handfull slantar till spelmaskinerna men att vi skulle dela på dem hade jag inte hört henne säga. Men det var en sån sak jag inte trodde Nikolas skulle ljuga om så jag gav honom hälften. Han försvann blixtsnabbt in i folkmassorna mängderna av barn som jag inte kände. Naturligtvis hade inte mamma sagt –att vi skulle dela på pengarna. Men jag tänker att Nikolas föräldrar inte tyckte att det var mer än rätt– –att han skulle få sitt spelande bekostat av oss– –eftersom de hade köpt en ny tröja åt mig. Nikolas tyckte nog inte det var så kul att tvingas ljuga för deras skull– –eller så gjorde han det, vad vet jag. Det kostade 25 cent att spela ett spel förr i tiden– om man var riktigt bra kunde man slå spelet på en enda gång men så bra var inte jag. Sen fanns det spel som kostade 50 cent och som verkade helt fantastiska. Men de struntade jag i av ren princip. Jag gick till skibålbanorna och började samla kuponger. Spel efter spel. När jag nästan hade spelat upp alla pengar vilket gick snabbare än väntat eftersom jag bara hade hälften av dem kvar, kom det fram två andra barn. Kan jag få köra en gång? frågade det lite större barnet. Han var visserligen mindre än jag, men minst ett huvud längre än sin kompis. Jag ville inte säga ja, men gjorde det ändå. Okej. Okay. Han rullade iväg en boll. Brorsan också, okej, okay, sa killen och gjorde en gest mot den mindre pojken. Jag tolkade det som att han tyckte att det skulle bli orättvist annars. Okej. Okay. Lillebrorsan rullade iväg en boll. En till då. Den här gången inväntade den större killen inte ens mitt svar utan kastade bara iväg en kula. Hans lillebror gjorde detsamma utan ett ord. Och det var det. Mina bollar var slut och fickorna tomma. Jag gick för att hämta kupongerna jag tjänat men blev genskjuten av den större killen. Men hallå, sa jag. Jag vann några av dem där, svarade han. Men det var för mina pengar. Han drog av några kuponger och släppte resten på marken innan han försvann in i folkmassorna. Jag fick plocka upp dem själv. Jag var arg och ledsen. Att vara helt ensam, omgiven av folk, är en alldeles särskild känsla som du säkert känner igen om du också varit barn. Jag försökte hitta Nikolas, men han var borta. Antingen gick vi om varandra eller så hade han gått iväg för att köpa glass med pengarna som vi hade delat på. Ljudet var så svagt i kakofonin att jag inte vet hur jag ens kunde uppfatta det. Tryck på start. Tryck på start. Tryck på start. Det var samma mekaniska fras upprepad om och om igen av en röst som lät som Darth Vader eller någon annan sci-fi-onding. Jag tittade mig omkring och fann ljudkällan. Ett svart arkadspel i ett hörn precis bredvid en dörr som det stod personal på Arkadspelet var målat med airbrush på sidan som jag kunde se och motivet var en pojke i min ålder iklädd någon sorts scoutuniform Hans kläder var slitna och sönderrivna men han hade ett beslutsamt ansiktsuttryck I handen höll han en pilbåge och han riktade den mot någonting som såg ut som utomjordingarnas skelett som kom springande mellan gravstenar Ovanför maskinens blinkande, blixtrande skärm stod med stora bokstäver Skull and Crossbow. Jag tittade på skärmen. Den var lika svart som maskinen i övrigt, men blinkade regelbundet. Över en tung basgång hojtade den sitt mantra som en puls som drog en mot den. Tryck på start. Tryck på start. Tryck på start. Jag tittade på maskinen i några sekunder och såg mig sen omkring. Någon, någonstans, hade lagt i en peng och sen gått. Eller så hade de gjort bra ifrån sig i spelet och fått ett extra liv men missat det. Jag hade sett övergivna maskiner som erbjöd en gratis spel förut och fruktade alltid att jag själv skulle missa en sån sak och att ett spel skulle gå förlorat. Nu såg jag ingen i närheten. Maskinens upprepade uppmaning lät mer frustrerad och stressad som om en klocka tickade ner någonstans och tiden höll på att rinna ut. Tryck på start. Tryck på start. Tryck på start. Jag ställde mig framför maskinens kontrollpanel, en joystick och några röda knappar och tryckte på start. Under en millisekund fylldes skärmen av en avlång skalle ett kranium med toppigt huvud och tomma ögon. Den tyckte stirra på mig. Bilden var bara där i ett ögonblick, netto och så att jag hade registrerat att den syntes. Men lika fullt hade den varit där. Jag hade inte inbillat mig. Nästa chock var när spelet med en tung basröst ur högtalarna vid sidorna av den nu svarta skärmen galskrek ett enda ord till mig dåre. Jag fick impulsen att släppa joysticken och rygga. Det fanns många skräckspel i spelhallen där man skulle slåss mot monster och spöken och jag undvek dem alltid. Jag hade en gång sett ett spel som hette Chiller där man skulle skjuta folk till synes bara för att tortera dem. Det hade runnit över av blod och våld och plåga och det gav mig mardrömmar i veckor efter att jag hade sett det. Jag hade inte ens spelat själv bara stått vid sidan av och tittat på när andra barn spelade. Jag hade inte kunnat fly, eftersom jag stod längst in och var omringad av barn som skrek och hejade och skrattade åt det våld som gjorde mig spyfärdig. Men gratisspelet lockade så pass att jag struntade i min oro. FAS 1. Orden på skärmen stod ut som märkliga och ovanliga. Jag hade bara hört ordet fas i skolan förut. I fysiken tror jag. Innan jag hann tänka mer på det var jag under attack. På skärmen vill säga. Min karaktär, pojkscouten på sidan av spelmaskinen, stod i botten av skärmen. I toppen av skärmen rullade sig en avlång ormliknande bäst med en oval skalle och en lång rygg som bestod av revben fram. Vid sidorna av det första paret revben stack två armar ut och i slutet av kroppen såg jag ett bäcken med två skelettben. Jag kände mig lättad. Det var en uppföljare eller kopia av Centipede och det hade jag spelat hundratals gånger på min kusins gamla Atari. Han hade blivit tonåring och hade visst andra saker att tänka på en spel så jag hade fått det. Spelet utspelade sig på en begravningsplats. Jag hade en pilbåge men var tvungen att skjuta mellan gravstenar som gick sönder mer och mer för varje gång jag träffade dem. Samtidigt rullade ormskelettet i toppen av skärmen, bossen i spelet, sig allt närmare. Varje gång jag sköt av en pil hördes ett tillfredsställande elastiskt ljud, svumm ungefär. Och när jag träffade en gravsten lät det krack. Men när jag träffade det stora skelettet hördes ett helt annat sorts ljud. Och det var mycket mer skrämmande. Högtalarna var trasiga eller någonting för det lät alldeles för högt och fick dem att brusa och skrapa. Det lät som ett kassettband som gått sönder där magnetbandet fastnat. Utdraget och gällt. Jag sköt på måfå medan jag bekantade mig med kontrollerna. Det var en tidig bana eller kanske till och med den första banan och utan större ansträngning vann jag över monstret. Skärmen svartnade och en vit text dök upp. Du har fått ode att slåss med vrede. Formuleringen var konstig och ode, det måste vara skelettgrejen, konstigt namn. Ode som Toad i Super Mario fast den här verkade inte så snäll Fas 2 Jag var förberedd på en svårare andra bana Ju längre fram i spelet man kom desto svårare blev det alltid Ode rörde sig nu snabbare och spretigare Han slängde huvudet av och an och hans kropp slingrade sig fram i ett snabbt S över skärmen varje gång jag träffade hans huvud, det ovala kraniet, hoppade det ett steg tillbaka i ryggraden och blev kortare framifrån. Träffade jag någon annanstans på hans kropp blev den kortare i svansen. Det måste vara smartare att skjuta på huvudet, tänkte jag, eftersom det förflyttade honom bakåt, medan alla andra träffar bara gjorde honom kortare. Jag sköt som en galning. När jag kunde siktade jag på huvudet, annars på hans kropp Men så gjorde Ode någonting oväntat Han stannade upp, frös och lät mig skjuta honom som jag ville Så öppnade han sitt gap och med en hostning kräktes han upp ett spjut som flög iväg med spetsen riktad mot min gubbe Det hela gick så snabbt att jag nät och jämt han reagerade och flytta mig det värsta var ljudet när han stötte upp spjutet. En djup hulkning som fick mig lite illamående. Förstärkt av den eviga basgången i spelet tycktes ljudet genomborra märgen på mig. Den här banan var svårare såklart, men trots att Ode den här gången tog sig ännu närmare skärmens botten där jag stod med min gubbe, vann jag den här gången också. Jag förstod att jag inte fick låta Ode nå botten. Skärmen blev svart igen. Akta dig! Fas 3 Spelet kom igång igen och den här gången verkade ingenting ha förändrats. Ode förflyttade sig med samma hastighet och den här gången var jag förberedd när han hostade upp spjut. Det var lätt och kasta sig åt sidan. Jag hade prickat honom så bara hälften av hans sjuka ormkropp försvunnit när någonting nytt hände. Gravarna öppnade sig. Små skelett kravlade upp och drog sig fram över begravningsplatsen i raka linjer ner mot mig. Jag har starka minnen av skeletten. De var i ungefär samma storlek allihopa men varierade så smått i vissa detaljer. Några hade på sig ruttnande klädesplagg, andra saknade ben eller till och med huvuden. Inget var exakt likt det andra. Vilket slog mig som ambitiöst för ett arkadspel som egentligen bara var en av hundratals kopior av ett mycket mer känt spel. Den här gången blev det för mycket. Jag behövde ha koll på Od, skjuta av de kravlande skeletten och se upp för spjuten. Jag förlorade kontrollen. En av kravlarna nådde fram och rörde mig, eller jag menar min gubbe. Och jag dog. Han dog. Jag kände besvikelsen i magen som jag alltid gjorde när jag förlorade och det var slut på det roliga. Som vuxen hade jag såklart inte blivit lika ledsen, men som barn betyder det mycket. Andra livet av tre. Budskapet på skärmen fick mig att hoppa till och knyta nävarna i triumf. Jag hade bara förlorat det första av tre liv som någon hade betalt för. Av någon anledning hade det här spelet fått mig att förvänta mig bara en enda chans trots att man nästan alltid fick tre liv när man köpte en omgång. Döden var slutgiltig, hade jag trott. Jag hann nästan inte sätta händerna på kontrollerna för förrän spelet kom igång igen. Den här gången fokuserade jag på att skjuta krabblarna så snart deras små huvuden stack upp i gravarna. Bara när de inte dök upp siktade jag på Old. Skjut, skjut, skjut, skjut krabblare, döda den, skjut, skjut, skjut, skjut. Jag började känna att jag fått kläm på spelet och fokuserade så mycket att alla andra ljud försvann. Musiken fyllde mitt huvud och smällarna och plingandet från andra maskiner i salen gled iväg i det undermedvetna. Allt jag minns att jag hörde då var den udda, atonala basgången i Skull and Crossbow. De avskjutna pilarna, knaken då de träffade stenar och bossens vilda skrik ringde i huvudet på mig. Jag ville höra honom vråla i dödsångest för evigt. Dö, Ode. Dö, dö, dö. Och dö. Fortsätt dö. Jag hatar dig och vill vinna ditt spel. Jag vill att du ska gråta och vara ledsen för du är äcklig. Jag, jag hatar, hatar dig jag också. också. Jag insåg att jag hade hjärtklappning. Jag hade precis klarat banan eller fasen som de kallade det. Och den här gången var den vita texten på den svarta skärmen jättekonstig. Jag förstod ju att det inte kunde vara direkt till mig spelet talade. För jag hade ju bara tänkt på hur mycket jag hatade Ode. Jag hade inte sagt någonting högt om det. Så det hade inte gärna kunnat höra mig och svarat. Sista fasen. Nu gällde det. Jag tyckte det var lite undligt att spelet var så pass kort men... men där är du ju. Nikolas röst hördes bakom ryggen på mig och hans tonläge antydde att han trodde jag hade gömt mig för honom. Han hade en påse från en serietidningsaffär i handen. Inte just nu, sa jag. Vad spelar du? Skall Skull and Crossbow, sa han och lät som om namnet på arkadspelet var en förolämpning. Han lät som om han lika gärna hade kunnat komma på mig med att leka med barbidockor. Tsk! Vadå, är det bra? Lägg av, jag på sista banan. Tyst! Nicholas kom fram till arkadmaskinen, tittade på skärmen en stund och knuffade med sen åt sidan. Men lägg av, skrek jag så högt jag kunde. Kom igen, får jag prova då. Nej, jag tog i så mycket jag kunde och försökte få till en så mörk och hotfull röst som möjligt. Nej. Nicholas tog ett steg tillbaka. Okej då, skitunge. Jag svarade inte utan tog joysticken igen. Od måste dödas och jag hade redan förlorat värdefull tid. Skitunge, sa han igen. Skitunge! Han skulle inte få något svar. Inte nu, när jag var så nära och klara spelet. Jag hade aldrig klarat ett spel i spelhallen förut och vad jag inte visste var att jag aldrig ens skulle försöka igen. Plötsligt låg jag på golvet. Nicholas hade knuffat mig och jag hade inte ens hunnit märka det. Jag låg på den hårda röda plastmattan och kände armbågarna klibba i lagret av spilld läsk och grus som täckte golvet. På skärmen såg jag hur jag, nej förlåt, min karaktär, dog igen. Utan mig vid spakarna hade den lilla pojkscouten bara stått där, varken rört sig eller skjutit och Ode hade kommit allt närmare med sin slingrande ormkropp knakande ben och klapprande käke Spelet gav ifrån sig ett fruktansvärt ljud Ljudet av en människa som blev uppäten Kött som slets isär Blod som sprang fram Pojkens hals som gurglade Allt hördes Allt fanns med Wow, coolt! Niklas ställde sig framför joysticken medan jag ställde mig upp Sluta! Lägg av på en gång, skrek jag. Knappast, sa Nikolaus kyligt. Nu är det min tur. Jag försökte putta honom. Jag knuffade honom som han själv hade gjort men kände mig för svag. Mina händer skakade och jag kände mig överhettad i huvudet som om jag hade feber. Mina ben skakade. Jag kunde knappt stå upprätt och var ingen match för Nikolaus. Han greppade kontrollerna Tryckte på dem hårt och slumpmässigt Han visste ingenting om hur man spelade hade inte fattat grejen Och började på den svåraste banan Dö, dö, dö, dö Hojtade han upphetsat Det här är ju ashäftigt Jag spelar klart så kan du få ta över sen Jag har inga mer pengar Gnällde jag i en hög på golvet Kraftlöst puttande på hans ben Aha, syn. Han spelade vidare med ögonen fastnaglade vid skärmen. Jag samlade krafter för att ge min fördetta vän en sista ordentlig knuff. Men innan jag hann så långt kom det där ljudet från spelet igen. Ett skrik. Ljud av tuggande käkar. Luft som bubblade fram ur en blodig hals. Game over. Ha ha ha ha ha. Spelet verkade ganska muntert över att ha vunnit över oss. Ja men det var ju alldeles för svårt. Det här spelet suger. Nikolas fattade ingenting. Ode måste dö och jag hade varit så nära att döda honom. Nikolas gick runt till sidan och kikade in i springan mellan spelmaskinen och väggen. Sen började han försöka knuffa det. Vad gör du? Jag hade kommit upp på fötter och blev på en gång orolig för att Nickolas skulle fås utkastade. Om man drar ut sladdarna här, stonkade han, medan han försökte trycka in handen bakom maskinen. Ibland kan man få gratis spel. Han behövde inte säga mer. Vad som helst för att få avsluta vad jag hade påbörjat. Utan att tänka två gånger ställde jag mig bredvid Nicholas och försökte dra spelmaskinen från väggen så han skulle kunna se sladden och dra ut den. Vi slet och drog och vaggade maskinen från sida till sida tills den hade lämnat väggen och öppnat ett litet hål på en halv meter, nog för att vi skulle kunna titta in. Nicholas kikade in bakom maskinen igen och stelnade till: Vad är det? Jag. jag. var frustrerad och ville bara tillbaka till spelet. Plötsligt lät Nikolas röst tunn och rädd. Han stammade fram ordet. Hjälp! Jag flög fram till honom och kikade in över hans axel. Spelmaskinen, lådan med en skärm som det stod Skallen Crossbow på, saknade innanmätet. Innanför öppnade sig en mörk avgrund som tycktes oändlig. Men långt in, över axeln på Nicholas, såg jag en form i mörkret. En avlång, benvit skalle med tomma ögon, med gapande käke och toppigt huvud. Här levde Od. Bakom honom kunde jag nät och jämnt skymta revbenen och ryggraden som försvann in i mörkret. Jag ryggade instinktivt tillbaka. Nikolas stod kvar, lutad in i mörkret och med ett svagt och gällt gnyende nästan bara en utandning föll han framåt och försvann. Han slukades av mörkret. Sekunden efter smällde spelmaskinen igen mot väggen som en dörr i ett vinddrag. Utan att kunna formulera en tanke Chockad bortom föreställningsförmåga tog jag ytterligare några steg tillbaka. Ett par ögonblick av fullständig tystnad följde innan ljuden från spelmaskinerna omkring mig återvände. Jag hörde allt. Musiken, de andra barnen och så hur skull and Crossbow började spela sitt lopade lockläte. Tryck på start. Tryck på start. Tryck på start tryck på start. När jag till slut lyckades slita blicken från glipan mellan maskinen och väggen, inte för att jag hade börjat samla mig utan för att jag fått ont i ögonen, såg jag på skärmen old i toppen av den tomma begravningsplatsen. Och än idag är jag säker på vad jag såg. Jag svär. Han hade ett extra par revben. Ni har hört historien Lockbete av författaren Christopher Howard Wolf först publicerad på sajten slimebeast.com Den lästes av Ludvig Josefsson Avsnittets sista historia är en klassiker en historia som cirkulerat på nätet åtminstone sedan i oktober 2010 Dess författare är känd som Perfect Circle 35 en signatur utan mer information om vem som ligger bakom den det kan vara vem som helst som skrev denna berättelse, kanske till och med någon du träffat. Nästa gång du pratar med någon som flyttade runt en del i USA som barn, fråga då om han eller hon stött på Herr Munn. Historien läses av Rakel Josefsson. Under min uppväxt var min familj som en fjäder för vinden, ständigt i rörelse genom en serie på varandra följande flyttar. Vi hamnade i Rhode Island när jag var åtta och stannade ända tills jag började på college i Colorado Springs. De flesta barndomsminnen jag har kommer från den tiden, men då och då dyker fragment från ännu yngre åldrar på andra adresser upp i bakhuvudet och flyter upp till medvetandet. Många av de här minnena är vaga och meningslösa. Jag jagar en pojke i trädgården till en villa i North Carolina- jag försöker bygga en flotte och segla på i bäcken bakom lägenhetshuset där vi bodde i Pennsylvania. Sånt där. Men det finns en period jag kommer ihåg närmast glasklart, som om det inträffade igår. Ibland undrar jag om inte dessa minnen är ett resultat av sjukdomen och feberrömmarna jag led av den våren. Fast djupt i mitt innersta vet jag att de är sanna. Vi bodde i ett hus utanför New Vineyard i Maine- en metropol med hela 643 invånare. Huset var stort, särskilt med tanke på att min familj bara bestod av mamma, pappa och mig själv. Flera av rummen i de långa korridorerna hann jag aldrig ens se under de fem månader vi bodde där. Det var väl slöseri med utrymme och pengar att vi bodde där men det fanns inga andra bostäder som låg mindre än en timmes bilresa bort från pappas dåvarande jobb. Dagen efter mitt femårskalas gästerna bestod av mina föräldrar och ingen mer, fick jag feber. Läkaren diagnostiserade mig med körtelfeber, vilket betydde att det var slutlekt för några veckor. Jag förvisades till sängen och tajmingen kunde knappt varit sämre. Mina föräldrar hade redan börjat packa för nästa flytt till Pennsylvania och jag låg där i ett ihoppackat rum med alla mina leksaker i olika lådor. Mamma kom in med läsk och böcker flera gånger om dagen och mycket roligare än så blev det inte för mig under den perioden. Jag kämpade ständigt mot den djupa uttråkningen som drabbar alla stilla stillasittande femåringar. Hur jag först träffade herr Mun minns jag inte. Jag tror det var första veckan i sängen. Jag minns att jag frågade den lilla varelsen vad han hette. Han sa åt mig att kalla honom herr Mun eftersom han hade en stor mun. Så Såvitt jag minns var allt stort i jämförelse med hans lilla kropp. Huvudet, ögonen, hans skrumpna öron, men framförallt hans mun. Du ser ut som en Furby, sa jag när han stod och bläddrade igenom en av mina böcker. Hermun tittade upp och såg förvirrad ut. Furby? Vad är det? frågade han. Jag ryckte på axlarna. Du vet, dockan. Den där lilla robotdockan med stora öron. Man kan klappa den och mata den, nästan som ett riktigt husdjur. Jaha. Hermun tittade ner i boken igen och bläddrade vidare. Du behöver ingen sån. De är ändå inte samma sak som att ha en riktig vän. Jag minns att Hermun försvann varje gång mamma tittade in i mitt rum. Senare förklarade han att han gömde sig under min säng. Jag vill inte att dina föräldrar ska se att jag är här för då kanske vi inte får leka längre. Vi gjorde inte så mycket de där första dagarna när Hermun hälsade på. Han tittade i alla mina böcker, till synes uppslukad av historierna och illustrationerna. Den tredje eller fjärde dagen han dök upp hade han ett särskilt brett leende på läpparna. Jag har lärt mig en ny lek som vi kan prova han. Men vi måste vänta tills efter att din mamma tittar till dig, för hon får inte se leken. Det är en hemlighet. Efter att mamma kommit med läsk och böcker kom herr Mun fram från sitt jämställ under sängen och började dra i min hand. Vi måste gå till ett annat rum. Det är bara där man kan leka leken, sa han. Jag fick ju inte lämna sängen och jag försökte säga åt honom att vi kunde leka sen. Men Hermun var envis och till slut gav jag upp. Det fanns varken möblemang eller tapeter i rummet som låg i slutet av en korridor på övervåningen. Det enda som skildrade från resten av rummen var ett stort fönster mittemot dörren. Hermun sprang fram till det och öppnade det. Och så gestikulerade han ut och ner mot marken. Vi var på andra våningen men huset låg på en kulle och från fönstret hade fallet varit långt. Här brukar jag leka på, sa Armun. Jag brukar hitta på att det finns en stor studsig trampolin där nere och så hoppar jag. För om man tänker att det finns en trampolin där nere tillräckligt intensivt så studsar man upp igen. Ska du inte försöka hoppa ner? Jag var en femåring med feber så utan större skepsis tittade jag ner från fönstret och funderade på att prova. Det är ganska högt, sa jag fundersamt. Det är därför det är så kul. Det vore inte så kul om det inte var så högt. Då skulle du inte alls få till någon studs på trampolinen. Jag lekte med tanken och föreställde mig hur jag skulle flyga ner genom luften och sedan studsa upp igen på den osynliga trampolinen, kanske till och med hela vägen upp till fönstret. Men någonstans inom mig fanns ändå en realist som avrådde- och jag lyssnade på den rösten. Kanske en annan gång, sa jag. Jag vet inte om jag har tillräckligt mycket fantasi. Jag kanske gör illa mig. Hermuns ansikte skrynklades ihop i en missnöjd- ja, till och med förbannad grimas- men bara i ett ögonblick. Sen såg han istället bara besviken ut. Om du säger det så, sa han. Han tillbringade resten av dagen knäpptyst under min säng- Morgonen därpå dök Hermun upp med en liten kartong i händerna. Jag tänkte lära dig jonglera, sa han. Här är några saker du kan öva med själv innan vi börjar lektionerna. Jag tittade i kartongen. Den var full av knivar. Mina föräldrar kom med mig själv, ropade jag, förfärad över att Hermun hade tagit med sig en massa knivar som jag visste att jag inte fick röra in i mitt rum. Jag kommer bli utan veckopeng i ett år, Hermund rynkade pannan. Det är jättekul att jonglera. Kom igen, försök. Jag tryckte tillbaka kartongen i händerna på honom. Det går inte. De kommer bli jättearga på mig. Dessutom får man inte kasta knivar i luften bara så där. Hermuns rynkade panna skrynklades ihop ytterligare. Han tog kartongen och la sig under sängen igen och sen såg jag honom inte mer den dagen. Jag började fundera på hur ofta han egentligen låg där i tystnad. Jag började få mardrömmar efter det där. Hermun väckte mig ofta på nätterna och sa att han hade lagt en stor, verklig trampolin under fönstret- men att den inte syntes i mörkret. Jag tackade alltid nej och försökte somna om, men då började Hermun tjata. Ibland satt han uppe och försökte övertala mig ända in på morgonkvisten. Han var inte längre en så rolig lekkamrat- En morgon kom mamma in och sa att jag fick leka i trädgården igen. Hon sa att hon trodde lite frisk luft skulle göra mig gott, särskilt efter att ha legat i sängen så länge. Jag hoppade in i mina gympaskor och sprang ner för trappan ut i gräset, upprymd över att äntligen få känna solen mot ansiktet. Mun väntade på mig bland träden. Jag vill visa dig någonting, sa han. Jag måste ha sett skeptisk ut, för han följde upp med... Det är ingen fara, jag lovar. Jag följde honom en bit in i skogen- till en liten stig som löpte längs huset mellan träden. Den här stigen är viktig för mig, förklarade han. Jag har haft så många vänner i din ålder. När de var redo för det brukade jag ta med dem- på en promenad längs den här stigen- till en alldeles särskild hemlig plats. Du är inte riktigt redo än- men en dag hoppas jag få ta med dig dit. Sen sa Herr Munhej då- och jag återvände till vårt hus, full av tankar på vad som kunde finnas på den där speciella platsen. Två veckor efter att jag först träffat Hermun var vår flyttbil packad igen. Jag skulle få sitta i passagerarsätet bredvid pappa under hela den långa resan till Pennsylvania. Jag funderade på att berätta för Hermun att vi skulle flytta- men trots min unga ålder hade jag börjat ana att figuren kanske i själva verket inte var så snäll som man påstod. Så jag höll flytten hemlig. Vid fyra på morgonen packade jag och pappa in oss i flyttbilen. Han hade med sig massor av energidrycker och kaffe och hoppades att vi skulle hinna fram till lunch följande dag. Han verkade förbereda sig för ett maraton, inte för att sitta stilla i två dygn. Du brukar ju gilla tidiga morgnar. Är det här tidigt nog? som min pappa med ett leende Jag nickade och lutade huvudet mot bilfönstret för att somna om innan solen gick upp Jag kände pappas hand på axeln Det här är sista gången vi flyttar, älskling Jag vet att du inte tycker om det och med din körtelfeber och allt Men nu när jag har fått ett ordentligt, fint jobb kan vi komma till ro och du kan hitta nya vänner När vi backade ner för uppfarten tittade jag upp mot huset och såg Hermunds siluett avteckna sig i mitt mörka sovrumsfönster. Han stod orörlig ända tills pappa kört ner på vägen. Då höjde han sin ena hand, i vilken han hade en kökskniv, och vinkade av mig. Jag vinkade inte tillbaka. Många år senare återvände jag till New Vineyard. Huset vi hade bott i hade brunnit ner några år efter att vi flyttade- och nu var gläntan där det hade stått tom från sitt husgrunden. Jag mindes Hermuns lilla stig och av nyfikenhet sökte jag upp den mellan träden och följde den en bit. Jag ska vara ärlig, jag var halvt förberedd på att han skulle hoppa fram bakom ett träd när som helst. Men någonting sa mig att Hermund hade försvunnit. Att han hade haft med huset att göra och att han inte längre fanns när det nu hade förvandlats till aska. Stigen slutade vid en begravningsplats som hette New Vineyard Memorial Cemetery. Jag märkte att många av gravarna tillhörde barn. Ni har hört Herr Munn uppläst av Raquel Josefsson. I original heter historien Mr. Wide Mouth och är skriven av Perfect Circle 35. Och nu måste vi nog sluta för det knackar på dörren och jag tror att det är min taxi. Men jag undrar varför bilen där ute på gatan ser ut att vara en likbil. Vi hörs igen om två veckor och tills dess skicka in din spökhistoria till creepypodden at sr.se. Jag vill jättegärna läsa den och du har chansen att få den uppläst här i podden.